Det uttalade målet är att bli omnämna på alla nynazistiska och rasistiska sidor i Sverige. Mm, och flashback. Vi kommer in på flashback. Jag är, nej, det är jag väldigt besviken över. Och jag är också besviken över att vi inte, alltså de borde ju säga någonting. Ja, eller hur? Eh, ja. Ska, vi, ska vi rikta en shout till alla flashback Hej, eh, Mats Daglind. Eh, vi tänkte <laughs> att eh, du kan ringa oss. Uh, nej, det behöver vi inte göra De behöver bara skriva, ja De kan skicka någon anonymt mejl Ja, fast jag vill fortfarande läsa igenom det de skriver <laughs> för att Jag tror inte det funkar på så Ja, jag tror inte det funkar så nej <laughs> Hej och hjärtligt välkomna ska ni vara till Inte rasist men podd. Mitt namn är som vanligt Magnus SR Bengtsson och min kollegas namn är som vanligt Kristoffer Gummesson. Och jag ska ju säga det till en början här att vi utlovade ju faktiskt Kalle Lind till det här avsnittet. Ja, Vad är han? Kalle, Kalle Lind är fortfarande utlovad, men... <laughs> han är inte här, jag ser honom inte. Nej, precis. Han kommer att medverka i nästa vecka. What? Tänkte jag. Mm. Du, jag tänkte ju på det Vi var ju i Dalarna en sväng i helgen Jag och du Kristoffer mm, Nej, det tänkte jag inte Eller vi pratade specifikt om Dalarna Men jag tänkte, jag träffade ju någon tomte ute på krogen eh, Som började prata Sverigedemokraterna mm. och Det Då gick jag iväg det, det är alltid, Ja, jag vet att du gjorde det Men det är alltid så intressant för att de, de kommer. Många av de här väljarna kommer med Han var inte väljare i och för sig påstånden han blanks, Men de kommer med helt sanslösa påståenden mm. Han menade bland annat att eh, det får man inte sjunga nationalsången längre det. Och sen menar han även att När han var barn så fanns det fläskpankaka i skolan mm. Och den var borta mm. Va, alltså, Ja, jag fattar ju vad han menar äh, äh. Det är ju helt alltså, Kausala länken däremellan Men vad menar, varför menar han att fläskpannkakan Hade försvunnit? Var det invandrare som hade ätit upp? Eller? Ja, det är klart att det var <laughs> Samma som med igelkottarna och gräsänderna Ja, alltså ser du inte den Kausala länken alltså, De äter... Fläskpannkakan är borta mm. Ja, där Ja, precis. De äter så pass mycket fläskpannkaka att det är helt och hållet tagit slut på råvarorna i det här landet. Ja, nej, men vi ska inte hålla oss för länge med absurda påståenden om fläskpannkaka. Vi ska kasta oss rakt in i veckans program. Mm. Eh, och eh, det är ju faktiskt så att även fast vi inte har Kalle Lind så har vi en annan fantastisk person här. Mm, okay. Vi har med oss. Vem då, eh, Vi har just faktiskt pratat med Rosanna Dinamarca, eh, vänsterpartistisk riksdagsledamot. Mm, ni kommer att få lite mer info om henne alldeles strax. Men vi kanske vill lämna en liten brasklapp till att börja med. Vi tappar henne, ljudet på henne lite grann då och då. Hon verkar ha en lite dålig Skype-lina. Ja, tyvärr var det ju så. Så att ibland ni får ha eh, förståelse för att eh, den eh, digitala tekniken i Sverige eh, är på Sverigedemokratnivå. Mm. Alltså någonstans i mitten av 1700-talet. Det, det låter lite grann som att Rosanna får en stroke då och då när hon pratar. Hon börjar prata väldigt långsamt. så. Men det är så alltså bara för att skype är dålig. Jag tror det var för att liksom förtydliga på vissa eh, ord. Ja, det är såna här grepp. Jag tror det. Mm, det är någonting som riksdagspolitiker sysslar med. Mm, men då skickar vi våra lyssnares öron rakt in i detta samtal med Rosanna dina -Marke. Hon är vänsterpartistisk riksdagsledamot och talesperson i utbildningsfrågor. Sedan 2011 är hon också partiets vice ordförande. Hon har ju så känd som en stark röst för antirasism och feminism i politikens finrum. Sedan förra veckan har hon dessutom svensk politiks mest omtalade garderob. Välkommen hit, Rosanna Dinamarca. Tack så mycket, men jag måste faktiskt rätta dig lite. Mm. Ja, hade jag faktiskt... <laughs> Vi kan börja. Nej, men jag eh, har varit utbildningspolitiskt talesperson ända fram till eh, för några dagar sedan. Nu är jag kulturpolitisk och feministisk talesperson. Okay, och sen är jag inte okay. vice ordförande heller längre. Okej, okay, jag har tänkt med riktigt till svängarna här. Jag, jag tror till och med att jag läste lite snabbt på Wikipedia här förut. Och det stod till och med att det hade, det hade till och med bytts ut så att det stod kulturpolitiskt kultur, talet personer. Jag använder och, mig, mig talet, av alternativa källor än Wikipedia. Jag använder. jag använder det. Att du inte ens har brytt dig om och ta den mest uppenbara. Det här med källkritik Ja men Wikipedia är ju ingen bra källa. det var så jag tänkte. Ja. Så jag tog daterade källor istället. Men annars gärna om vi lägger ribban, Sverigedemokraterna lägger ju våran ribba för källkritik så att vi ligger ju alltid snäppet över dem så att då är vi nöjda. Ja precis. Det, det var lite förmätet sagt. Ja, just, ja. Eh, Rosanna, vi tänkte börja med ditt besök i Godmorgon Sveriges soffa mm. i SVT. Då ställde dig sig mot Björn Söder efter att han blev vald till andra vice talman av Sveriges riksdag och du hade demonstrerat genom att bära en t-shirt där det stod SD lika med rasist. Den, yes. den första frågan är egentligen, vi pratade om det här i förra programmet att Björn Söder sitter ju rakt upp och, och ljuger rakt upp och ner. Mm. Hur, hur, vad tänkte du när du attackerar honom med de här frågorna och han blånekar? Jag hade, mig, jag hade faktiskt önskat mig att journalisterna hade varit med mer på noterna och också ifrågasatt de lögner som han faktiskt satt där rakt upp och sa. Jag det här med järnrörsskandalen att han inte ens kan, att han försöker lossa som att det där finns inte någonting som vi alla har sett otal gånger ske på i olika medier. Så att, eh, ja, jag hade nog förväntat mig lite mer av journalisterna där eh, att hoppa in. Men det tyder ju också på en viss ängslighet som finns, tycker jag, eh, i media. Mm. Ja, det När där... man tar tag i Sverigedemokraterna. Ja, det där pratade vi lite grann om förra veckan. Det känns nästan som att det har blivit någon slags beröringsskräck inför Sverigedemokraterna. För att för innan de kom in i riksdagen och just kring där så var det ju en väldigt livlig debatt i media om hur man skulle bemöta Sverigedemokraterna. Och det blev nästan en större diskussion än själva partiet som sådan. Den stora frågan var hur ska man skulle bemöta Sverigedemokraterna. Och då föddes det nästan någon slags beröringsskräck kan jag känna. Ja, och man har ju märkt det också så är typ slår på Pet morgon och, och någon säger det uppenbara när man heter att Sverigedemokraterna är rasister så, så får man direkt höra programledare säga ja, nu är inte de här för att försvara sig. om man bara säger, men det här är ett faktum. Vi kan inte, vi kan inte släppa det. Har normaliseringen gått så långt av det, det rasistiska partiet som Sverigedemokraterna är, det skrämmer mig faktiskt. Och, om, vi, om vi skulle flytta över den till er planhalva i politiken då, hur brukar det funka om Brukar de säga så här, ja men nu är inte Vänsterpartiet här och kan försvara sig. Eller brukar ni ha mer påtryckningar i media? Du som jag, vet, alltså jag vet inte riktigt, men det som jag tycker är en stor skillnad här det är ju visst Vänsterpartiet har en hel del i sitt historiska bagage men det är ju också någonting som vi har gjort upp med ganska ordentligt under otal år. Men skillnaden är ju att Sverigedemokraterna faktiskt är sprungit ur den nazistiska och rasistiska rörelsen. Och dessutom är det någonting som har fortgått. Deras eh, rasistiska uttalanden och eh, sätt att vara har ju tagit sig ända in och uttryck i kammaren. Så det är ingenting som, de, även om de pratar om sin nolltolerans, är det ingenting som faktiskt har skett i verkligheten. Men det, alltså det som jag brukar säga att man kan inte liksom friställa, framförallt inte essensen i Sverigedemokraterna och i deras partiprogram är ju fortfarande identisk med det som den var för 30 år sedan. Det finns ju ingen ja. skillnad. Så där håller jag helt med Väldigt mycket samma språkbruk och liksom retorik och undertoner ja, som det finns från föräldrar. För liksom, ja, man har formulerat om lite små meningar, men essensen ligger ju kvar där. Det är bara att man har hittat en ny penna. I princip. Ja, jag tänkte på, när du satt där återigen då, i morgon Sverige-studion, det måste ju vara en väldigt speciell situation när man pratar om sådana här saker som är allmänt känt. Och då tänkte jag på hjärnrörsskandalen som du tog upp och... –Även här... nazistkopplingarna, –Ja, jag. nazistkopplingarna också och citaten med Adnan Debrani i riksdagens talarstol. Alltså väldigt spridda mm. händelser som alla känner till och ändå sitter han där och blånekar. Man måste ju bli väldigt ställd som debattör i en gång. –Ja, men det är ju det här som de har också gjort nu ett tag. Att... Um... Hela tiden försöka förneka det och tillräckligt. Alltså det, de försöker nog ha den här devisen Så att ju fler gånger man upprepar lugnen så, så blir det till slut en sanning. Och det är därför som jag också känner att jag tycker att det är ännu viktigare att medierjournalisterna är mer på pålästa mm, och mm. mer ifrågasättande. Det är det, det, det som Henrik Johansson sa, alltså, grundaren för inte rasismen när vi pratade med honom i förra veckan, just det här att media, även fast de kanske inte är så pålästa in i studion, att de borde gå ut efteråt och faktiskt liksom rätta det här när det är så uppenbart, sådana uppenbara lögner, felaktigheter. Men det här var ju grejer som alla kände till. Så det behövde ju, jag menar, journalister brukar ju ändå vara lite med på vad som händer. Och järnrörskandalen var ju en jättestor nyhet. Även det här uttalandet som gjordes mot Andan brani i riksdagen har ju cirkulerat ganska så mycket. Att Björn Söder har stått och stolterat med en gammal SS-veteran är ju inte heller någon sak som bara har passerat inte förbi åkänd. Men, men om, man, om, man, om man tänker deras egna väljare Alltså där kanske inte För jag, jag brukar ibland tänka så här att Om man är väldigt insatt i det här partiet eh, Då kanske eh, man då ser kanske alla är. de sakerna Men ja. frågan är om men, väljarna gör det eh. Tänker du vad man menar Alltså man, man, man kanske liksom men sig det man... jag har mött, det, de reaktioner som jag har mött ifrån deras sympatisörer, eller ska säga, det är ju att de låtsas som, som att det här inte finns. Man köper den lögnen, att det här har inte hänt. Och drar liksom bara kommunistkortet. Ja, men titta Stalin, han dödade minst han fler liksom. Mm. Så att, jag, jag tror att det finns en... Vilket är mer eller mindre det, det är framför, Jag tror att det är framförallt en rädsla, en ängslighet eh, av att konfrontera. Och att det, det finns kanske också någonstans att man inte vågar riktigt ta in att det här är på riktigt. Eh, och så kan jag tänka mig att man också historiskt har tänkt när, när såna här fasor har varit på ingång att Nej, men det här är nog inte så farligt. Och, och plötsligt står man där och har det rätt upp i ansiktet och då är mycket, det är mycket svårare att göra någonting åt. Och det är därför som jag också gjorde det här. Därför att jag tycker att det är oerhört viktigt att vi var en rasismen dyker upp så måste vi påtala den, visa den eh, aldrig normalisera den. Jag mm. menar det har vi också mött väldigt mycket i den här eh, debatten som har varit kring ska man motdemonstrera eller inte. Eh, och jag tycker det är viktigt, det är klart att det inte är det enda vi ska göra, men det är jätteviktig aktion mot normaliseringen av Sverigedemokraterna eller andra rasistiska, nazistiska partier. Angående det där med normaliseringen nu efter valet här, hur ser du på risken för att de etablerade partierna börjar att samarbeta med Sverigedemokraterna och ge dem någon slags legitimitet? I till exempel de frågor som de i alla fall är överens om. Men tar bara det här själva valet av andre vice talman. Där hade vi ju uppmanat både Miljöpartiet och Centerpartiet att motkandidera mot Sverigedemokraterna och att vi lovade att backa upp det. Men inget parti ville liksom ha någon slags motkandidatsituation utan man, man höll fast vid det, ja, men det här är praxis. Menar, det finns ju ingen lag som säger att tredje största parti måste vara, ha andre vice talman. Eh, det har ju brutits mot som praxis tidigare, till exempel. När, för att praxis är ju egentligen att Riksdagens största parti ska vara det som den som har, innehar talmansposten. Så var det ju inte under förra mandatperioden eller förra mandatperioden, utan då var det ju Moderaterna som hade talmansposten trots att Socialdemokraterna var det största partiet. Så att praxis har ju brutits förr och jag tycker att det var en stor feghet ifrån från de andra partierna att inte göra vad man kunde för att inte sätta en, en rasist som André Vice Talman. Eh, det, jag tänkte fortsätta på det spåret vi var inne på med normaliseringen av Sverigedemokraterna. För jag... Jag, jag, jag, får, får jag, bara, jag vill bara fråga en grej. Jaha, ja. eh, jag tänker mig att det, är det inte lite dumt att sätta sig i en tv-studio med Sverigedemokrater utan ha med sig liksom, tydliga eh, källor. Alltså att inte liksom måste... så här i efterhand så hade jag ju såklart gjort annorlunda då hade jag ju tagit med mig utprintat liksom, och kanske till och med haft med mig telefonen så att jag kunde spela upp eh, vad han faktiskt sa i kammaren ja. men eh, jag, jag trodde inte jag eh, hade inte föreställt mig alls att det skulle bli så här men jag tycker att Björn Söder också visade det på, jag menar när frågan kring eh, uttalandet mot Adnan Debrani så var jag nej men så sa jag inte och så när man väl när när jag ändå hittade mig själv och sa så här, men så här var det så sa, sa han fortfarande nej så var det inte nej men hur var det du formulerade idag då och så bara jag jag vet inte riktigt hur det var så där, där tappar ju han det också liksom. Men, ja, alltså. men det är klart, så här i efterhand så hade jag ju lätt haft med mig den här bilden på honom och eh, SS-veteranen liksom. Och, ja, förhoppningen och är väl att eh, människor som tittar på det är lite mer källkritiska och faktiskt går in och tittar på det du, du säger. Ja men jag, jag tror att alla känner till det där, det är ju liksom inte... Det är, alla har ju hört om det, det är ju bara i, i deras egna värld som det här inte har hänt och det är ju klart att det finns en tanke med att eh, låtsas om eller ljuga om det för att ne, man, man tänker sig att med tiden så kommer folk köpa deras lögn. Ska vi, ska vi prata lite kläder? <laughs> mm. Jag tänkte på din t-shirt såklart, SD lika med mm. rasister i riksdagen. Um, hur tänkte du där? Ja det var ju, jag ville göra en markering mot det som, dels att det var ju riksdagens upprop. Det var första dagen vi alla nya ledamöter samlades och det faktum att det var 49 stycken valda Sverigedemokrater, rasister. Och att vi då stod i akt att göra det här talmansvalet. Så bara på lördagen innan, det, för det här var ju på måndagen, på lördagen så kom jag på det att, ja men just jag Teddy Beers hade ju den här t-shirten och en kompis hemma i Trollletan hon eh, driver det här eh, merchandise bolaget som, som Teddy Bears har sina grejer på så jag frågade henne helt enkelt så är det möjligt att vi skulle kunna fixa en tröja hon var bara men så vi åkte dit på söndagen eh, och hämtade en sån tröja och sen var det bara ett Klä på sig den på mondan. Men du hade inga, inga överväganden med dig själv om huruvida det är lämpligt i Sveriges högsta beslutande organ att bära sådana kläder? Eller? Jag tycker man ska, ska man prata om lämplighet så borde man ju fråga om det är lämpligt att vi har 49 stycken rasister i Sveriges riksdag. Snarare om jag har en t-shirt mm. som säger det uppenbara. Mm. Men om man, skulle, om, om man skulle ta till exempel Göran Persson kritiserar det här liksom. mm. finns, det, finns det inte en risk för att det blir en slippery slope i det här att det öppnar upp för att andra skulle kunna ja, köra på någon annan typ av motsatt sida då och börja bära saker liksom ja, man, man kan alltid tänka för det är också en sån diskussion som har varit mycket kring om man ska mot eller inte tjäna dem. Vem tjänar på det här? Men ibland så tycker jag att ibland så måste man bara göra saker och man måste göra det som känns rätt. Och det här var det som kändes rätt för mig. Jag klär mig ganska ofta i samma stil även om jag kanske inte bär sådana politiska budskap med jag har till exempel haft en t-shirt med fatta texten på alltså de här som driver på för samtyckesreglering ah. jag bär väldigt ofta mitt fattas mycket även inom i, i riksdagens ja, just Det men det, det skillnaden det, här är bara att det blev tydligt så att det... Den här gången blir det bara att det var mycket större så blir det och så blir det tydligt. Och att Sverigedemokrater rent generellt är de mest kränkta som finns. Exakt. Ja, på tal om det. Var kan man hitta den här t shirten Var kan man köpa den? Man kan gå in på merchworld.se. De har massor massa merchandise för olika artister och sådär. Och så går man in där och hittar den för Teddy Bears. Så där finns. Ja, men vad bra. Men då kan vi uppmana våra lyssnare att både stödja antirasismen och Teddy Stockholm. Ja, precis. De har ju också stöttat mig, så det är jäkligt fint. Ja, jag tänkte på det. det har varit av Teddy Stockholm och kritiserade. Ja, det känns så jävla fint, ärligt talat. Men du har sågat av en Persson. Vad väger tyngst egentligen? <laughs> ja, Teddy Bears alla dagar. Jag ja, ska vi föra oss på något annat ämne kanske? Eller har vi mer på... Eh, nej, vi skulle kunna gå vidare faktiskt. Vi mm. har satt här häromdagen och läst vallokalsundersökningen. För nu i de här tiderna efter valet så gör ju de flesta allt de kan för att analysera hur det kunde gå som det gick och hur Sverigedemokraterna kunde ha blivit så stora. Har du själv förresten gjort någon analys på varför det, alltså Sverigedemokraterna mer än fördubblar sitt stöd i valet? En gång till, vad sa du? Har du själv gjort någon analys... Eh, på vad anledningarna kan vara till att Sverigedemokraterna mer än fördubblar sitt stöd nu i valet? Ja, alltså det vi ser nu det är att de har breddat sin väljarbas. Att det är ju inte, det, det, nu har, mera, har man ju en hel del högutbildade akademiker som kommer också från Moderaterna och det är klart att jag tror att en hel del har att göra med också det som Reinfeldt sa i sitt sommartal som också blev uppmärksammat alltså det har, det har ju funnits en glidning åt det hållet nu på senare tid mer och mer i större utsträckning och det är klart att det också öppnar upp för att normalisera Sverigedemokraterna att det är liksom ett alternativ de spelar ju enormt mycket på det men det är lite schizofrent där med, med Reinfeldt, kan jag tycka. För å ena sidan så, alltså, det blir ju något slags angrepp vänster ut när han säger att vi har inte råd att genomföra välfärdssatsningar på grund av att vi vill liksom värna om vår eller solidaritet utåt, så att säga. Men samtidigt så han. Det är, det är faktiskt ganska beundransvärt kan man tycka att han avgår direkt på valnatten när resultatet kommer istället för att till exempel sätta sig i förhandlingar med Sverigedemokraterna. Hur ser du på det? Alltså, jag tror ju aldrig att vi skulle se eh, Fredrik Reinfeldt sätta sig i någon samtal med Sverigedemokraterna. Därför att han har ju också, det är det som är det här snarare tycker jag, som är det Därför att Han har ju också varit väldigt, väldigt tydlig gentemot Sverigedemokraterna i debatterna. Problemet är... Att Fredrik Reinfeldt och den politiken som de borgerliga partierna har fört har ju, växt, eller, har ju eh, låtit klyftorna växa i samhället, har ju slitit sönder det här samhället och det är ju det som också, det är, och i de klyftorna det är ju där som, rasismen gror och växer. Så att det räcker Det visar väldigt tydligt på att det inte är motdemonstrationer att säga fina ord om alla människors lika värde. Det är inte tillräckligt för att motarbeta rasism. Utan man måste också på politisk väg se till att utjämna de klyftorna som finns mellan människor. Att alla ska kunna känna sig trygga. och Man ska ha en välfärd att lita på. Mm. Men... Idag är ju tvärtom. Jag är ju de snabbast växande i, i, bland OECD-länderna. Mycket av det säger man beror på, på de här skattesänkningarna som har varit med 140 miljarder. Det är inga små pengar att då börja prata om liksom, att ja, för att kunna ha råd med satsningarna på välfärden att det är ett problem att vi har samtidigt så många som kommer till vårt, till vårt land liksom. att ställa det mot varandra istället för att säga... Okej, det här med kanske inte var så lyckad idé. Vi kanske inte kan hålla på att gynna redan väl beställda män. Liksom, utan men, men, måste det till. Vi måste göra välfärdssatsningar. Men det är ju ingen förklaring på varför akademiker och tjänstemän röstar i större utsträckning på Sverigedemokraterna. Att klyftorna ökar mer. Nu, jag tror att, alltså, det, det är därför jag också tycker att det, den här, återigen den här ängsligheten som har varit i att man ska inte, man ska inte kalla... De som röstar på, på, på Sverigedemokraterna för rasister. Det är möjligt att inte alla är rasister. Um, men man är ju väl medveten, de här akademikerna är ju väl medvetna om att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. Och man röstar på dem. Jag tycker att de, man måste utkräva ansvaret av de väljarna också. Mm. Mm. Ja, det har du en poäng i. Det? det har jag också pratat om förut här. Att det i eftervalsdebatten har blivit nästan en omvänd. Alltså en ganska konstig diskussion därför att det har handlat mer om hur man ska plisa de här 13 procenten som faktiskt har röstat på Sverigedemokraterna än om de som faktiskt blir utsatt för rasism på daglig basis exactly. och att det dessutom blir liksom politiskt legitimt mer när vi har ett så stort parti i riksdagen det blir en ganska liksom, jag kan tycka att det är en ganska skev mm. diskussionsunderlag om mm. jag tänkte också på det här med det som du talade om, att man nu rollkar värfärdssystemen och så. Och jag, när jag kollade på de här vallokalsundersökningen så noterade jag att Sverigedemokraterna har ett större stöd bland människor som är utanför arbetsmarknaden. Som till exempel är sjukskrivna eller arbetslösa än vad Vänsterpartiet har. Mm. Hur ser du på att ni inte har lyckats fånga upp de delar? Ja, det är ju klart att det är ett problem. Jag menar, vi, vi lockar väldigt många eh, tjänstemän, akademiker. Eh, och det här är ju någonting som har, vi har sett som ett problem under lång tid. Alltså, att vi har tappat bland LO han anslutna. Och det är som sagt ingenting som har skett i det här valet. Utan det var även i förra och i förra valet. Så jag har ju varit över en längre tid. Och det tror jag har väldigt mycket att göra med också bilden av oss själva. Att vi kanske inte alltid ser ut som de som vi vill representera. Och det är någonting som vi har haft uppe i diskussion nu också. Att hur ska vi göra? Vi har ju pratat väldigt mycket om representation av kvinnor till exempel. Och det har ju varit ett arbete som har pågått under ett antal år och som nu ger resultat i att vi har över... 50% kvinnor i, inom alla våra parlamentariska uppdrag på kommuner, och landsting och riksdagsnivå. Så att, eh, det här kräver ett mer långsiktigt arbete också, vilka vi eh, tar in i partiet men också vilka vi också ger uppdrag. Liksom. Mm. Det, det är en utmaning. Ja, det där tycker jag är intressant. Att, eh, min, jag har kanske lite stöd för det här i valsiffrorna men min annars liksom subjektiva uppfattning är att Vänsterpartiet ofta uppfattas som ett parti för en bildad akademisk medelklass kanske. Eh, och samtidigt så har vi då Socialdemokraterna som går mer och mer mot mitten och så blir det som ett tomrum där för ja, arbetarklassen helt enkelt. Mm. Ja, det var precis det du svarade på, så jag tar ingen fråga. <laughs> men, men jag tänker mig, finns det inte en problematik i om man då skulle vilja fånga arbetarklassen? Om man tittar på SDs politik när det gäller feminism till exempel så är de ju, ja, det, det var lite kul att Linus Bühlen var med i partiledaruppfrågan och tvingades säga att han var feminist vilket han nog inte tyckte om själv och benälla sig feminist. Men okay. eh, just att deras feminism skiljer sig ganska radikalt från den typen av feminism som vänsterpartiet mm. står för. Ja, vad har de för feminism? Jag, jag snarare någon, ja, ja, precis. Det är väl det som är frågan. De har ju men, och, och Feminism utan kvinnor. Men jag tänker att då är det problem för de här väljarna då som, som tillhör en grupp när det gäller liksom, arbetsvillkor och så där. De har ju samtidigt vanligtvis mm. de den åsikten om de röstar på SD: då, Att feministfrågan inte är intressant. det är Inte din klärs, liksom. Hur ska man kunna lösa det? De ja, då, alltså, som... om, man, om man tittar på liksom de som har de absolut sämsta villkoren på arbetsmarknaden så är det ju kvinnor och det är invandrade kvinnor som har det allra sämst eh, men, men där så tycker jag att här är självklart liksom att vi har en växande klyfta mellan män och kvinnor eh, ekonomiskt men också på andra sätt alltså när det gäller makt och så mm. eh, så att här tycker jag att eh, om jag får framföra en, en egen tes mm. <laughs> vad det gäller det här så um, tänker jag mig att det är rent historiskt så har det varit så att det har i den politiska debatten i Sverige i stort sett bara funnits ett sånt här strukturellt maktförhållande som man har diskuterat och det är den som finns på arbetsmarknaden och då har mm. det varit väldigt tydligt både vem som är ens vänner och vem som är ens fiender så att säga för alla parter egentligen uh, nu så finns det mycket mer strukturella mm. maktförhållanden som man måste förhålla sig till i och med att Eh, ja men eh, med kvinnor det är eh, liksom etnisk diskriminering och sådana saker som man också måste eh, tänka på. Ja men precis och då blir det som ett, inte ett krig det ska jag inte säga, även bland de här människorna som bör kanske omfattas av vänstersolidariteten om man säger och det handlar väl väldigt mycket också om att vi har just ett samhälle som har slidit där mycket där klyftorna har växt. Och det är då det uppstår sånt här. Liksom. Att man också när man tappar sin egen trygghet börjar se vems fel det är. Liksom. Och det är väl tyvärr väldigt sällan som man kanske sparkar uppåt utan tvärtom sparkar neråt. Ja, precis. Ja. Men, det, men det var lite den min fråga. Alltså hur löser man den problematiken när vi har liksom en, två... som nu Kristoffer säger att vi har två liksom maktdimensioner där de här... ja Ja, men i det här fallet då hos de här väljarna då, som verkar stå emot varandra för att de är mm. inte så intresserade av den feministiska frågan, uppenbarligen. Eh, men de är intresserade av arbetsfrågan. Hur gör man som ett vänsterparti? Men de häng, jag, jag, tycker att de, de, jag tycker att de hänger ihop. Det handlar ju om att liksom alla känner på jämställdhet. Eh, i, I ett jordjämstalt samhälle det vet vi ju till exempel att eh, den vanligaste dödsorsaken bland men mellan vad är det, 15 och 44 år det är självmord och mycket tyder på att det, det beror på den mansnorm som vi har. Så att feminismen är viktig och jag tror att alla kvinnor som arbetar jag menar, det är fyra av fem av dem som arbetar inom välfärden är kvinnor och man betalar ett högt pris genom att man är, har sämre arbetsvillkor man de jobbar i mycket högre utsträckning deltid jag har en egen, min egen mamma hon sover med mobiltelefonen under kudden för att, in, för att inte missa och bli inring på jobb på morgnarna. och det är den situation som väldigt många kvinnor lever med och det här med med klass och kön hänger väldigt starkt ihop. och Det är också klass och etnicitet hänger väldigt väl ihop. Så att de frågorna måste, eller de, den kampen måste föras tillsammans. Ja, men det är snarare då att man måste övertyga utåt att de här hör ihop, som du säger. Ja, men alltså det, det, det, som, det, det som Sverigedemokraterna har byggt sin politik på det är ju att säga så här att, det, det, att man försöker splittra arbetar i klassen. Om man ska säga så. Och liksom att, man, att man ska hitta fienden emellan varandra istället för att verka för att minska klyftorna i samhället och att det, det är ett problem. Att, det, att vi har de, de rikaste blir ännu rikare. Och det är ju väldigt tydligt då i Sverigedemokraternas politik där man faktiskt inte har gjort någonting för till exempel när det gäller arbetsvillkoren. Mm. Man har inte... Ja, det, det, det, det är mycket... Ja, det är knappt retorik ibland, eh, utan man köper väldigt mycket av den borgerliga politiken som inte kommer att minska klyftorna. Jag det inte att det kan bli lite kanske alienerande mot den delen av arbetarklassen då, som har röstat på Sverigedemokraterna eh, när det finns en sån konfrontativ retorik gentemot Sverigedemokraterna. De kanske känner sig träffade av den också. Jag tänker till exempel på din t-shirt eh, mm. alltså, dagarna efter valet om... Eh, man har en sån t-shirt i riksdagen och så kanske de som har röstat på Sverigedemokraterna känner sig stämplade med ett visst epiteter. Det... det är möjligt, men jag tror att det är viktigt att man vaknar upp. Att man inser vad det är man har röstat på. Det är ett mm. rasistiskt parti. Det, jag tror att det, har, det kan inte ha undgått någon att det är ett rasistiskt parti. Mm. Och man får också som väljare ta ansvar för, för sina val som man gör. Det Ja. Så det är. Ja, det, det är kanske att, ja, att de känner sig träffade. Ja, men då får de göra det. Jag, alltså, för mig handlar det inte om att säga, oj, nu skapade jag lite dålig stämning. Det är rasismen som är den dåliga stämningen, inte jag eller min t-shirt. Ja, precis. Det, det, man kan också tycka att det är någon, det är någon slags uttryck för klassist, klassrakt när man utgår ifrån att mm. som, bara för att de kommer från arbetarklassen så vet de inte vad de rustar på. Nej, ja, den där debatten stör jag mig enormt mycket på, liksom, att man pratar om nu folk som har röstat på SD som dumma huvudet. Och mm. Det var ju som jag sa också, för att vet, en, en mycket större andel idag som, som röstar på SD är högutbildade. De vet vad de har röstat på. Mm. Ja, men det utesluter väl inte att de är dumma i huvudet, de har på det här partiet, <laughs> så att... Eller inte, på, inte i det, det är avseende som man <laughs> Nej, vill utan att de är ointelligenta. Att Nej, det ska man om. faktiskt komma ihåg. Jag menar att de inte, de fattar helt vad de har röstat på. Mm. Mm. Ja, och personligen mm. så tror jag även att man kan fatta vad man röstar på. Även fast man råkar vara sjukskriven eller liksom på jobb. Mm. Kanske vi ska ta och runda av det här. Ja. Vi kanske borde göra det. Ja. Fan, vad kul det var att prata med dig då, det samma, ja, detsamma, detsamma. Och du gör ett stort arbete för både antirasismen och feminismen i Sverige jag ägnar mig åt att bygga en antirasistisk och feministisk kulturpolitik tänkte jag mm, härligt. Det kommer bli jäkligt mm. Ja jag förstår det, vi ser fram emot att följa det arbetet under de närmaste yes. fyra åren. Mm. Tack så jättemycket och ha en fortsatt bra dag Och tack till er fortsätt det bra arbete ni håller på med Ja det får vi hoppas på ja, att hoppas Det att det, kan det. i fortsättningen men det fortsätta ska vi nu göra eh, ja, så, Men hej. Ja. Tack och hej Tack så mycket Rosanna, hejdå Veckans avsnitt av Inte men podd är slut. Ja. Det går inte att förklara det på något bättre sätt. Det, eh, ni får hålla er en vecka till innan ni får ännu mer skön i era öron där ni går i parkerna och eh, ja, filosoferar kring varför det har blivit som det har blivit med det här landet. Mm, och vem är med nästa vecka? Nästa vecka har Kalle Lind Ja, Kalle Lind med. Det kanske kommer bli sådär sån där inslag här att vi lovar Kalle Lind nästa vecka hela tiden. Ja, precis. Vi borde sluta det här avsnittet också med att säga, vem är Kalle Lind? Ja. Punkt. <laughs> Och sen så kommer vi, det är lite som Kajser Såse. Förlåt? Vem är Kajser Sose? Nu var jag väldigt nyfiken, jag vet inte vad det innebär. Det är en film. Okej. Okay. Vi tittar på det misstänkta. Är det en tysk film? Det är inte en tysk film. Vart? Kaiser. Ah okej. Nej karaktären Kaiser Sose i uh, filmen Om misstänkta sägs ha turkiskt ursprung. Okay. Så jag antar att det ska vara ett turkiskt namn. Mm, är det de misstänkte? Är det The Usual Suspects? Du, ja, precis. Du borde ja, jag har ju inte gjort det. Jag det är, har... Du som är en stor Kevin Spacey fan. Jo, jag vet. Men grejen var att jag fick slutet avslöjat för mig på ett väldigt tidigt stadium mm. innan jag sett filmen. Förstärker. Och folk det det. säger ju att det är det som är liksom grejen med den filmen. Så det har inte blivit av. Ja, alla ni som inte har sett filmen och inte orkar se den ni kan ju skicka ett mejl till oss. Då kan vi berätta slutet. Vi berätta slutet. <laughs> ja, absolut. Och det är ni på podd Jo, jo pod inte rasistmän.se. Med två D där då. Jag vet inte varför jag ser at. Man kanske ska vara lite mer svensk här och bevara våra svenska traditioner och du säga säger även, snabel A. Ja. Du brukar även säga Padmeric.com. Ja, jag vet, men det blir mer. Okej, men, okej vi, vi vänder på det. Då, ja, ja, den här gången säger jag. jag har det äh, sju veckors tid stört mig på det där? Ni kan höra av er om hur... Eh, eller fråga oss hur filmen The Usual Suspects slutar. Det gör ni på mailen podd at och nu kommer det, själva podden hittar ni, om ni inte hittar den där den här gången så kan ni även hitta den på iTunes eller podomeric.com och, och <laughs> även på Soundcloud, Soundclouden hittar ni anslutning till vår hemsida interasismen.se just det mm. Äh. Skicka gärna mer sådana här trevliga mejl Vi får otroligt mycket trevliga mejl och kommentarer Ja, och mycket liksom, tips också från våra lyssnare Vad de vill höra och Ja, verkligen Och tipsa gärna om vilka ni skulle se, vilja se som gäster Eller vad vi skulle kunna ta upp i programmet sådär. Ja, tipsa gärna liksom, om olika knasigheter i Sverigedemokraternas politik så. Jag tittar i våran inkorg. Vi har väldigt många tips eller liksom, uppmaningar till Kan ni inte ha med Kalle Lind? <laughs> och en del så, vi jag. Kalle Lid. <laughs> Eller <hur? laughs> Ja. Eh, ja, eh, som sagt. Eh, återigen, tack så jättemycket alla ni som har lyssnat på återhörande nästa vecka. Absolut, hej då. Hej då.